Rabbi ya Rabbiy ya Rabbiy ya Rabbiy akhir wa qam min ya fath ya fath ya fath ya wajda ya wajda ya wajda ya alim ya alim ya alim wa min al-faqin amma rabbana rabbi zidna ilma wallahu rabbana zidna siratal mustaqim tarq tafsir ah al-qistra ayat 59 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا ندرك ما من شيء من آياته و ما منعنا أن إلا أن كذب أن كذب بها إلا أن كذب بها الأول الأول الأول واتينا واتينا نقتاد نقتاد نقتاد نقتاد مكتئرة مكتئرة مكتئرة وظلم بها مُبْصِرَةً وَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُنْزِلُ الآيَاتِ وَمَا نُنْزِلُ فِي آيَاتِي إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى إِلَّا تَذْكِرَةً وَإِن كُنَّا لَكَ نَرَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِنا وما جعلنا لَهُمْ عَشِيَّةً وَلَا صَبَاحًا وَجَعَلْنَا أَرْضًا يَلْتَقِي الْفِتْنَتَانِ أَرْضٌ يَلْقَىٰ رَأَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَتَنَا تَتَمَيَّزُ مِنَّا Bil-Quran Wa nuqawib, wa nuqawibuhum Wa nuawibuhum Fama yadhiruhum Fama yadhiruhum Illa suhyanan kabira Illa suhyanan kabira Ini adalah hal kita akan baca Lalu yang lepas Kita pergamoan ada top top top yang sudah berlaku tentang orang-orang yang menjaga agama. Yang menjaga agama, agama ni Allah Taala jaga. Ya, Tapi dia ni dia jadi putus dak. Ya ni dia jadi rusak. Itu antaranya ialah ilmu mahu besar. Merah. Mempunyai saya memang mempunyai anak-anak untuk mencari kembali Abu Hanifah Dan mempunyai anak-anak yang lain Selain bagian itu, saya lagi Untuk di anak Suri Ada sekitar 25 masak Dan 25 masak ini, kalau anda menang, ada tercantik dalam semua kitab. kita Mereka ni. Perawi hadis kecuali Imam Ahmad dan Hamzah, uh, Imam Abu, uh, Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah saja yang bukan uh, bukan mempunyai kitab hadis. karena dia bukan pelama adik. Imam Imam lain semua ada kitab hadis. sama2. Masih Imam Cabi dipanggil uh, Musnah Imam Cabi, tapi kita tak belajar Musnah Imam Cabi sebabnya. Uh, dia mengajar selepas belajar Nampi uh, Daksar Lepas Nampi Daksar Kita muatak Mampak Imam Ali ada, Mampak Imam Ahmad ada Mampak Imam Muhammad ada Lepas tu baru musnah musnah Musnah ialah kita Kita ambil, dia ambil Bendaka pada peraul Misalnya uh, uh, Tanya Ali Ali Tanya Ali muhadis kerana tanda hadis dia buat apa? Kira -kira? Apa kira -kira? Ada pun agaklah kalau Muhammad itu. Anda boleh tidak kita ada lain. Apa salat, apa? Nak vak salat. Maka tak dia ada siapa yang tinggal, ini nak vak salat ada lain kan? Jadi mustanab ni ialah satu pengajian hadis yang lebih sukar. Kerana dia tidak ada tajuk Dia berdasarkan pada perawi Nah, jadi, isu uh, apa yang ada dalam hadis itu uh, Campur gaul nah, Antara satu hadis, satu hadis jadi, Dia susur, susur Dia susur itu Kau wow. Lepas payah sikit dengan dia ya. Atau ramai lah kisir, Antara ulama-ulama hadis Tak belajar Mungkinan nah, Kalau boleh belajar muatok Dia biar bagi dia Belajar <coughs> di 58. Baik. Di saping itu dalam Naq dalam 4 mazhab Imam, Mazar, Imam Nabi tak dangalah yang bukan orang orang Arab. Nabi Muhammad orang Arab. Quraisy lah. Bani Quraisy Arab. Quraisy. Tetapi Imam Malah, Imam Ahmad bin Hanbal Imam Abu Hanifah Orang India, orang India, ini itu riwayatnya orang India yang dia duduk di dihukum. Belajar daripada anak anak cucu muda uh, Ahmad bin Abdullah bin Mas'um. Abdullah bin Mas'um. Ada pun tiga masalah lain termasuk seperti ini. Berkisah uh, berkisah hari-hari mereka dengar uh, dengan habab dengan pelajar kan eh Abdullah Abdullah bin Abah dengan Abdullah bin Uma Abdullah bin Uma dengan Abdullah bin Abah Jadi pada kali ini ambali pada kali ini belajarnya pada hari dia tu duduk di di inilah. Tak sebut dia. Jadi Uh, Abdullah Mas'ud ni satu orang ulama, satu orang sahabat nabi yang yang dia lah yang bunuh, Abu punya hal, punya hal tu je, berbahasa tu, yang mana tak tahu. Benda tu je tak yang kaki deh, pasal dia, dia tetap, punya hal ni, Abu alhamdulillah ni. Tak ada Kaki putus lah, sahabat lain Potonglah ke Maka dia letak pada, malam itu, letak pada Apalah apa? Apalah hak Dan pedang ya, besar, apalah hak pun Adalah dia, sebab Nabi bagi kepada dia Adalah, adalah di, ada, pun, ambah, ada, ada, dia ada Tapi ambas, ada, sapa Maka dia pun nak buat, jantaran Ha? Jadi Abdullah masuk ini belakang, ya. Adik yang ada wayang beriman satu sah dengan imam, ada dia, Adik dia boleh. dah. ada kan berkata wayang ini satu sah dengan imam, ada kan? Boleh tidak? Maka hadir itu Allah masuk, masuk punya raya, dia raya, dan dia buat, dia raya dan dia buat. Awal lagi semua satu sah satu tapak kaki, kedua tapak kaki. Bulalah imam. Kalau kalau majelis itu rujuknya, dia soleh ini, imam bagi dengan dengan. Mami. Jadi kalau ada ceritaan itu, sudah. Alhamdulillah masuk ni. Apabila Quran ini ditoleh, dia kompleks. Dia katanya, aku tak belajar. Ini bukan jalan nabi. Aku belajar nabi tidak pun. Koleh ini tak betul pertimuan yang dibuat oleh undang dibuat oleh Abd. Ibn al-Waqqah radhiyallahu anhu ditulis oleh Tariq bin Abu dan dengan, dengan sokongan daripada dan Uma al-Qatta. Pertemuan yang mula-mula takrimo. Anak al-balaq itu bukan ayat Maksudnya Apa dia tak lajar, eh. dia dah belajar. Dia dah belajar dia dah terima Seingatlah orang lain kat sini orang yang baru lah dari sini. Kemudian masalah zaman saya nak ambil wak osman orang yang bukan Arab masuk maka nak dibubuhkan baris titik titik titik titik abad abad abad abad abad kemudian nak osmalah tuh baik berubah iklim kulit ata abla karya tak tuju tak tuju tinggalah apa perintah kali foto lawannya anda dia contohnya apa apa kata kata sahaja dia dia tapi dia ini tampak habib pak Nabi pak jadi pengikut dia itu dipanggil ahli kufur pengikut dia dipanggil ahli kufur dan antara pengikut dia dia adalah abdullah apa Imam Imam Hanafi. Ha? Dia tak lupa dengan kalau belajar qiraat, belajar bahasa Arab. Dia kata Ali Ali kufah adalah Ali apa? Kufah dengan hati -hati, bahasa Arab. Kufah bahasa Arab lagi. Ha? Itu pengetahuan sichilah kalau awak tahu. Semua nak tahu ya pentingnya ialah Bahasa Asah 400 hanya Cakim asal ini saja alat tulis. Dua lagi imam maulid dan imam amak diapa? Bukan alat tulis, alat biasa. Satu lagi adalah imam abu uh, abu anifami bukan alat. Kunci kepada imam mazhab imam hadir pula. Semua imam hadir bukan alat. Orang farsi pura-pura untuk minitatan kita boleh minitatan jagimang abilang orang nak di jamat apa membuka di menapa tadi tu lah apa ana abelau macam tadi tu al tengo signora ba male kena ma mesti tu tin noh tin noh tapi bukan kita orang orang dia tu depan dia ada contoh dah macam apa dia betul dia contoh ala ala bahasa soti bahasa soti bahasa soti bahasa juga memang muhal ah dah faham yang apa maksud sini kalau makna juga siapa yang siapa yang kuasa pun di padanya waktu dia pak pak tapi bahasa Kecuali habis-habisnya ya, ya. si aksi ah, apa ni? Yang bernama ini, yang bernama itu nabi, ini habiboh ada si nabiya tak? Ini anak si nabi, berikut ni, ini anak si nabi, berikut ni. Satu dipakai habib, satu dipakai si Yang mendewa-dewa keturunan ni dua ni. Satu lagi yang dewa-dewa kayak keturunan ialah yang di lagi dahulu. Adik, adik adik dia ada nabi. Tadi adik saya nabi. Adik, -adik ipa saya ros tu. Adik beradik bini saya tu datuk dia. Datuk dia. Sembari datuk dia tu kosul kosul nabi tu. Tahu tak? Hmm. Mana bersah? Sah bukan yahudi lagi, nabi lagi, lah kosul lagi banyak. Yang kita nya, yang habisnya, sewa, dakwa hanya. Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad sahaja nah. Nabi Muhammad sahaja ya? Memang Memang Sebab itu dia tak berjual kepada Nabi Muhammad Dia betul punya Rasul-Rosul Dia betul punya Rasul-Rosul Bukan Rasul sahaja, Nabi-Nabi Kemudian dia lah oh. Tak baga Dia berbangsa kecil Kepasalah kaya-kaya Boleh tak? Maksudnya, yang habis dengan si A ini, lebih mudah seperti itu. Lebih mudah. itu selain pada itu, sanggah punya bahasa, membuat si mirip kepada Kristian. Mirip pada diri peraturan. Ha? Baik, baik. Habis kita itu, pendapat seperti itu. Jadi, sekarang ini kita nak mulai. Bagaimana anda? wa mana ana anna rabb an nursila bi nursila bil ayati illa kadzaba bi ayatihan awwalin ketika tidaklah menghalang tidaklah menghalang kami tidaklah dapat menghalang kami maknanya sekali-kali tidak dapat menghalangkan kami untuk kami mengirinkan dengan ayat-ayat itu, dengan Bil-ayat itu Bil-ayat itu Yaitu Dengan ayat-ayat itu maknanya Mu'jizah Ada Ayat pula tu ada izah al-mu'jizah nah. ya, Kita tak terima kerana Nabi tak boleh keluar mu'jizah Jadi bila mu'jizah hari Bila tidak lain tidak bukan Al-Qab sabah Di hal awal so, Kenapa? Kenapa bila musyik buka kita? Meshikir Muka minta bahawa saya, Bomi Muka. Bomi Muka macam batu. Bertukar jadi tanah. Lepas tu kena tanah pula, tanah sumber. Tanah sumber pula kena ada anak sunnah yang nalir. Nak suruh Bukit, apa, apa. Bukit dia tu. Bukit biak dah bukit-bukit geleneh tu. Nak tanah tanam dengan bukit-bukit lain-lain tu. Wata-wata Semua tu kali ini tanam. Lepas itu, ke tanah saja. Kita perlu mengalik rumah. Supaya boleh ikut tanaman. Kalau betul kamu rasa. Maka Tuhan aku akan berkata ayat. Ini ayat dia. Wama mana ana ana wama mana ana ana anul sila di ayat. Tidaklah boleh dapat menahan kami untuk menurunkan maknanya mengirimkan ataupun memberi pada Rasul kami mujizat-mujizat. Adiannya. Illa tak beri tu Tak beri tu Tak beri makna Nakkan Bomi Mekah tu jadi Jadi mana subuh dan anak sungai ini Illa tidak lain tidak buka Anqazabah Anqazabah Anqazabah Bihala bihalla awalun Telah mendusta Tanah dakwah Tanah nak lagu ini Orang-orang terdahulu. Sehingga Bila dusta Terlalu azab bila ini tak mujizah Bila mujizah keluar lagi, tak percaya, tak perlindungan itu Maka seluruh kau akan, akan dilanjutkan Ini cerita kita, nya, ialah Wa ala ta'ina, wa ala ta'ina samudah Dan kami beri lah itu mujizah. mujizah Nabi Salat Kepada kau samud itu dalam bentuk betul anak kata, iaitu satu ekor Ustaz. Dia minta Ustaz. Kalau betul soalnya, kamu yang merasa yang diutus. Daripada batu suara umuh ini, batu yang tak ada betul pada apa. Batu yang tak ada betul pada apa. Batu betul ni. kalau kamu betul-betul merasa, -betul, keluar daripada batu, satu ekor Ustaz. Ustaz yang paling bagus sekali, yang paling mahal. Nah, Bila Ustaz ni kata Ustaz. Buka saja untuk kalau nego, untuk tu keluar keluar daripada batu tu dalam tu buting kula. Buka saja buting, teruskan lah. Anak pula anak China, dengar kula kalau nego, juga. Oh. Kalau anak Jepun tak kira, kalau anak orang kita tak kira. Oh, itu kan. Jom buka rahsia, jom buka rahsia. Nampak? Nak no, ut keluar de utah daripada batu, satu Yang keluar utah itu kena utah China Dua no? Utah China so, pula kena utah putih, tiga Lepas putih itu, bila keluar itu kena pulang Pulang anak itu kena anak China Anak China pula Anak China pula kena mengambil utah eh, oh, Bukan main salah Makkah Tuhan datang Wah, saya ingat kamu sudah. dan kami telah beri mujizat untuk itu kepada Nabi Kualaik untuk kau dia ada tamu. Dia tunda pasal satu, satu ekstor utamera. Utamera pula, muksyi rastan, yang boleh kita tengok. No? Tidak kata dalam batu, saya ada blok, peluang dalam tunda. Beber keluar, apa sebut. Muksyi rastan, dah boleh tengok segi. Tengok ni ayah ni berapa ni? Ayah ni satu, berapa cerita Mula-mula, kami tidak tolong tak beri mencintai ni Melaika, kalau tidak buat tolong, saya rasa manusia akan tolong Sebab saya, ayah akan tahu ni sebab saya Lepas tu, yang kedua, kami sudah boleh menjaga utah kepada Al-Kamu Utah tu pula boleh ditengok Lepas tu, ayah berikutnya, Kalau Allah Muziha, mereka telah mencuali ni, itu orang ramai. Orang ramai tu. Pada zaman pada hari ni tu ada banyak YouTube, Google, apa-apa. Dan uttor negara semen dan terus ah orang nak tu hanya di ada masalah. Ada masalah uttor. Uttor ni kalau minum air, uttor air tak akan minum. Minum air datu gua essa orang nak ayah dia tu uto ala ini dia dua klanton puto dengan anak dia bila minum air tu ni hai hai tadi orang manusia otak dia nak minum bila dah ala dia ni satu gua essa pula tadi hari ini uto minum esok kita minum pula uto minum sudah kita minum jadi masalah dah jadi makalah ujiannya, ujian. Ya. Kepatuhan pula, kalau dia makan tak ada tubuh hukum. Maka hari ni utol makan, esok baru utol kita makan. Makalah, bila makalah tu, waktu kamu bila ya, makan mereka masalah ini, putoh itu, yaitu masalah sini langgar kita nafsu dengan bunuh Dengan Bunuh putoh tu. Mama nursi lah, mama nursi lagi ayat di ayat itu tidaklah kami suruh memberi, untuk itu mana tujuan dua buahnya, tujuan dua buahnya tidaklah kami kami memberi, kami memberi, untuk itu illa tahwi bah tahwi untuk menakut nakutkan manusia. Bahwasanya Allah Taala itu berkuasa buat aku saja. Wa dia riya kembali, menakut-nakuti teman-teman kembali menelantar hmm? ah, orang. Ya. Allah. Allah. Ke kanan. Wa qulna la wal Dan ingatlah ketika kami ditetapkan punyalah dan ingatlah kami kami ceritakan kepada kamu apa dia ceritanya kamu nampak atau ilmu tentang kamu rabbaka atau ilmu tentang kamu atau tunggulnya kamu itu apa apa ilmu dia meliputi meliputi segala ilmu makhluk manusia itu makhluk wma wma jangan oh dia dan tidaklah kami jadikan. Ruqyah. Ruqyah ni mimpi. Mana dia. Dalam seharapnya mimpi. Tapi Ruqyah sini bukan mimpi. Ruqyah sini. Tidaklah kami Apa? Ramah Ja'ana Ruqyah. Tidak kami jadikan. Apa yang kamu dapat lihat. Semasa Nabi Meqrah selangi. Nabi Meqrah selangi dia tengok. Tengok tu seolah-olah macam mimpi. Sebenarnya dia tidak mimpi dengan orang yang dia tengok Tuhan so, dia kata Rukyya Seolah-olah macam mimpilah Tetapi dia tidak mimpi Jadi Rukyya ini apa yang dia tengok Tidaklah kami Kami jadikan Rukyya Apa sahaja yang kamu tengok Semasa mekrah Daripada Dari bawah mitra ini Malah berusaha daripada Allah Dia tengok di belakang air Iaitu surah kalau sudah bawa le, nak jemudah, nak jemudah, anda ini bawa le, tidak apa yang kamu jadikan, apa yang kamu dah mahu itu adalah diarahi naga. Molekah, molekah, ah, itu molekah kerana tanda-tanda. Tanda-tanda yang kami beri daripada ini sebagai tanda bukti kepesanan Allah SAW kepada kami. Tidak Tidak baik. Tidak bukan Fitnatal linnah sebagai suatu fiti besar bagi manusia. Iaitu Nabi naik ke langit ini ada sahabat murtah pada ini. Murtah dia. Murtah dia. Ini tak baik. Ini. ini. Ini. Ini. Ini. Pasal naik ke langit. Abuladab. Ada sahabat yang muntah. Ada yang awal rapi, yang tak sayang. Illa fi nazalina. Illa fi nazalina. Sebab... Nabi naik ke langit itu, dia bangun-bangun. Ia itu sahabat yang luar biasa. Bukannya itu sahaja. Wa syajaratul malu nafruna ta. Fil Qur'an. Dan pokok yang tercela yang sebut dalam Al-Qur'an. Apa dia? Jadi Nabi tidak dia masuk dalam akhah, tengok Iaitu tengok Nabi masuk dalam akhah ini, maknanya ada satu Macam ada, kita kata masuk dalam kapsu, masuk dalam spesifik Dia masuk dalam motor. kalau dia masuk dalam bodi ini Hacau Jadi, Tuhan beri pada dia, tak Benda yang menyebabkan dia boleh masuk dalam akhah Tengok masuk dalam akhah, tengok Lepas tu, Nabi tengok satu pokok dia kepala dia, apa, daul dia tu maksudnya, kepala ular. Kepala-kala ular, iaitu pokok pundi atau pokok sakun. Makanan bagi orang-orang yang duduklah nakut. Kalau nakut, tak ada pokok, pokok, ada satu pokok ya pokok tu nama sakun. Pokok tu pokok yang, yang disebut dalam sana, eh? Ada surah sofa, ada surah rakyat, ada... Huh? Nah. Desain. Ha? Bukan. Ha? Bukan. One of them went to home. Dan untuk menakut-nakutkan mereka dengan pokok zakon tu. Tapi bukanlah. Dia bila-bila kata, bila dia kata tu, dia kata ada pokok. Temu dari api dia. Pokok zakon dia pula. Temu dari dah Maka dia, dia tu api. Dan saja. Nah, oh, maka, muka kata, oh, pokok dia ni pokok pokok semua dah ayat dah. Nah. Ani pokok ni tumbuh dah nah. Maka mesti kita kata Allah pokok semua dah dah pula. Bang dia tak tajir. Allah mudarah illa ada. Dan aku dia tak tahu. Sama bangsa Yazidum, di, maka dia apa menambah pada mereka. terhadap penghinaan terhadap terhadap Penghinaan karena pokok zakum, penghinaan karena Nabi naik langit dan kal kalau ajaran kajapannya tuan pertunjuk kepada Nabi itu, ilah tuh ya nasu kabirah, mereka menampok Nabi ke jurta, ke jurta kajan yang besar ini. Jika kita tahu tu, makin terhakur. Tak kita percaya. Orang yang terima itu makin terima. Orang yang tak cahaya itu, itu makin tak cahaya. Saya pun tidak ada, terhadap di teman-teman dan malahan tidak. Itu kata-kata. Ayah Dohan itu tunjuk pada dia. Dia kata, dia tengok ayat Quran yang ditunjuk itu. Baca itu satu-satunya dia tengok. Lepas saya terhantam dia tidak ada ada perang. Tidak ada perang, tidak ada punya tak apa ayah-ayah tu. awak buat juga. Dah. Lalu bila dengan apa tu? Eh tak so, eh, tak. Ayah tu ayah dia dia. Dia je pacot dia tak percaya. Orang dia sekali. Dah orang yang tak percaya sampai balik tu. Sabar balik itu, itu Mahal Allah tak dapat tu, ok boleh. Jangan tanya dia tak tahu. Awak cuba baca ni. Rama. Awak ambil Quran ini Ayat-ayat yang dia baca tu, ayat-ayat yang saya baca tadi daripada makan ini Tanya atau waktu, awak baca kan. dah waktuunjuk pada dia sini. Dia jawab dia pun baca, dia ada kat tu, dia tunggu awak ni. Tak kira lah. Sampai tak sampai tu lah pasal. tanya awak baca tak? Tak lagi. Tapi tahu tak? Tahu salah. Tahu tak? Tahu salah. Belajar mana-mana? Tahu -mana, tak? Tahu tak? Tahu tak? Jadi tak? Tapi tak betul Dia belajar pun tidak. Dia belajar pun tidak. Bila ditanya, dia bukan tak betul Allah. Betul dia yang tak betul. Tak percaya kan? Tak percaya? Ay -ay ayah ayah yang belajar hari ini ke? Bila-bila ke? Awak ambil ayat tu awak tunjuk. Awak jangan kau main apa. Ini ayat tawasul. Awak faham ayat tu? Tunjuk pada dia. Tepat tu. Awak nak dia kata song jawab. Tak cukup awak ayat dia dia. Bukan setakat tu. Tafsir ayat ni pada. Ya. Tak berimeh lamur Kita ya, dia ingat berimeh, kita ingat berimeh Pada desa, namun jelas Kenapa dia tak percaya pada korai lamur? Beriman pada kisah ni lamur Ya, ayatlah dalam perang Amin surah Wahai, wahai sahabat Allah, ya, Allah mananya, Amin. Subhanallah. Wahai takar waktu, ke 14 Kemarahan perempu tidak akan perpecah. Adik-adik, keluarga, kampung, daerah, besar, tidak tidak naik tidak buka membahagi mazah ilmu. Mereka datang kepada mereka ilmu Qur'an. Ilmu Qur'an iaitu ilmu Qur'an ini buka ayat-ayat al-Ma'araf, ayat-ayat al-Haafidh. -ayat jadi membangun di meja al ilmu mereka sudah datang kepada mereka ilmu tadi yang daripada ayat-ayat Quran. -ayat Kenapa? Kenapa? Bayam baynahu karena berci di antara mereka kita beruci pada aqidah yang paling mereka mereka berci aqidah itu. Tu, tapi kalau ada yang kata ada pelatih kalau dua pokok sama pada kalau baik. Lepas tu, walaulah Kalimantan Sama Tau Nero Afrika Kalau tidak ada keputusan kan lewat-lewatkan tak Nero Afrika dari Tuhan kami Bila ada yang bersama sehingga tempoh yang ditutupkan Sehingga tempoh hidup Lagi mana kamu hidup, Buat dah seri berapa kali pun Tuhan tidak pernah berbual dengan aku Berzinah dalam berapa kali tak akan berbual nak aku Bukunya hilang, bukunya terpangati Tuhan Anayat Laku di Abay Naud Setuju apa akan buat perusahaan Mengazakkan mereka sekarang Mana ambil dia, mana dengan aku Lalu maksud ayat itu, ayat-ayat itu Tuhan Hancur alam. Adam Lalu saya buat itu Hancur alam. Adam Bila ada minatanya tubuh atau seorang ini Genjur atau seorang ini Ayat-ayat Wainaladzi Naudul kita Dan orang-orang yang tak percaya itu adalah orang-orang yang mewarisi kita yang dia belajar kita, yang bukan sejarah baca, bukan sejarah Tuhan, bukan sejarah Tuhan, bukan sejarah Tuhan. Kitab yang digulih oleh manusia. Min Ba'din, selepas mereka belajar, lepas mereka belajar, selepas mereka belajar. Selepas belajar, ada berdua-dua berdua-dua berdua-dua Lepas syak fin dalam syak wa saka, terhadap ajakan mengesahkan Allah Ta'ala itu, murid dalam keadaan bengong. Bila kita baca yang terang, masuk buka dia tu tak boleh tak logik cerita apa yang dia belajar dari guru dia tak tak boleh ayat roh Jadi macam sini macam sepsi maka dia buka kata dia buka kata ah gua tak teori tak boleh nah ah dia tu tu la ya nah baik hai ni bakul ayat kau ni Allah oh, oh, oh. Maka tidak ada lagi fama fama ya siru tidak akan menambah pada mereka itu. Apa yang mereka 30 daripada Nabi, Atau orang yang tembak tangan itu illatu yanam tabir. Naikkan durakoh, lebih drakoh, drakoh, Baik. What is the dan ingatlah cerita yang sama berlaku kepada Nabi Adam, betul? Ingatlah, waktu kulna, ingatlah cerita yang berlaku yang sama seperti Nabi Adam Iaitu kulna kami kisahkan Leng malah ikan kepada para mereka Ustudu Dhamma Macam tadi juga, Paca, pagi tadi, kita nah. ah, berhubungan kan? Tak? Haa, sebetul kan? Lepas tu, ayat ini kan? Saya ada, kan? Usus duduk dah kepada Adam. Mekah ni dia, Mekah ni satu makhluk yang satu jenis makhluk dia tak. Dia tak biasa saja dewa. Mek Mekah ni duduk dalam sok-sok, yang guru tunggu, sambil menunggu, menunggu arahan Tuhan. Duduk dalam duduk dalam attention, duduk dalam sok dalam attention. Yang askar ada saja. Yang siap. Baik, tolong. Isophy itu, jangan awak kata isophy itu sekarang dalam pada dulu lalu tu, berlakunya kamu kamu bagaikan dalam, begitu ya. Tidak ada hadis yang mengatakan mustahil atau tak ada lagi tidak pernah mana pada lalu, terlambat lagi kan? Tidak ada, tidak ada, tidak ada, hadis mana mana sudah ada. Maknanya dia senjata dalam. Sekali manusia, letihkan tak? Jemuhkan ya? tak? Ya? Morikah tak? Dia tak boleh tahu orang lain, dia tak ya? ya, boleh tahu. Duduklah tak duduklah. Ada ada. dalam negeri. Duduk di situ. Adakah rakyat duduk di mula? itu, itu dibuat, dibuat daripada cahaya. Oh, bukan buat daripada apa makhluk, makhluk, boleh jemuh. Bukan daripada sahaja pula. <hunch> <laughs> apa ya, dia? Jadi mekaknya bila tompai tu saja, fakta jadul terus ya betul. Ila ibe nak kan English. Hola, hola. Dah Ini tidak seperti itulah bahasa Arab berkaitan ni, pagi tadi, pagi tadi ni. Tapi yang ni side. Dia kata Kenapa, porhab kita tahu kenapa dia tak nak hidup. Bila bibit kenapa dia tak nak duduk? Ya, kata apa bibit? Asduddu, patuk kapu. Aa, ada azd, bagi, bagi, bagi. Azd saja perkataan tu. Ada takutku. Bahasa Arabnya punya bahasa. Aa, jadi maknanya, ada takutku, patuk kapu, ambil. tak dalam ni bahasa kita tak boleh buat ni. Biarlah. Ya? Amzah kasih banyak. Aa, a, a, sujud, patok kasih sujud. Lima terhadap satu makhluk. Walaksa Ya kamu telah diderita dari Daripada tanah, Daripada pada tanah beliau, dari pada tanah. Ayat daripada tanah terdakwa. Sol-sol yang tidak diketuk berbunyi, tinggi-tinggi. Apa dia? Terdakwa ini tahu, kerja tahu. Wajah tu panaslah gitu. Ada yang gelap ni, ada yang aneh ada yang nanoliat, ada berpakaian berpakaian lain. Anak-anak putih ada kuning ada hitam ada belang ada tak ada. Semua juga yang kis-kis-kis itu buat nabi ada. Lepas tu baru tuhajib tu. Tanah, contoh uh, buat ada contoh. Abi di bawah ni tanah-tanahnya ada di itu contoh buat di situ, besut dah dah itu. Jika siap untuk lakukan semua mesti tulah. Bila tuju itu, lepas tuju semanggulah tuh. Tiup kanduk, tiup kanduk kepada nabi anda, nabi anda jelek. Jika jelek tu dia berkata, asarallahillahillallah Muhammad Rasulullah. Astaghfirullah, najabah, penunggu kubur. Jika nak orang mana manusiaku dah hundo sekali. Lepas tu dia jelek tu lah. Agak pula anggap Rasul lagi berkata apa boleh se Allah Allah Muhammad Rasulullah di bawah dia dia dia, dia, dia apa dia arah ya. wada ada kata dia alanya tar dia dalam ya. bahasa dia dia surgo Jadi Nabi agak pula pada baca gitu badak pun tak payah, baca pun tak payah dulu dah suruh enjoy tak baca tak ada apa, tak perlu pada membaca baca apa tak payah rosain apa, orang duduk di mana saja. tak payah rosain kan orang nampak dah tipu. ni dulu dah suruh orang enjoy, begilah mana makanlah mana saja, duduklah mana saja mana-nya tak payah tak dong nak nak boleh. Mana yang tak boleh? Buat boleh, baca dong nak tak? Peri lah ke buat, buat apa? Makalah macam mana? Manusia yang diciptanya alam ini pada tanah-tanah ini. Kualah arah air nak, arah air tak? tak? Dia kata apa kepada kamu, wahai Tuhan? Alhamdulillah di dalam Alhamdulillah Bawa saya ini yang kamu buat, nih. dia ini oh, Tak sempur nama Tak sempur, saya Ni, kata manusia, ini, ini Orang saya kata, kakak ini, kakak ini, kakak ini Orang saya kata, sepatutnya malu, itu Orang saya kata, sepatutnya, kakak ini Saya tahu bahasa ini, saya tahu Tak sempur nama, saya kata manusia, itu Tersebut nama sekejap ni Ini, Alalari. ini, ini. Ini, ini, ini, ini, ini, ini, Karamta Alayah. Dan kamu sudah memuliakan, karam ini, memuliakan mengatasi aku ini. Dia dibuat daripada tanah. Tapi kamu sudah mulia. Aku ini kamu buat daripada pucuk aku. Pucuk aku ini tak ada residu. Tak ada, tak ada, tak ada, apa, ada, apa, asak, asak kan pada api pada apa? Tak. Kalau ah, yang biru. Pada asap pada apa? Bukan yang biru tu yang yang eh. yang tak, tak ada hala, hmm. ah. tak, tak ada kata. Kalau biru tu ada, mana ada hala? Ni tak ada hala. Yang tu yang yang, yang, yang tu dia buat daripada situ. "Tanpa saya ia akan menuju dia buat daripada tanah seluh. Aku kan buat daripada api." Ini pakakang dia. Ada ah, lagi ini pakakang ni. Ya kamu sudah pemulia jam kat jam tu. Lakim akan tani. Kebilangnya kamu lewatkan aku mati. Bila yang mesti amah tinggali amah. Ayat lainnya, yang biyum alam, alam ia dipakai kekulak, alam manusia dipakai engkau. Tiang mah sudah terlari. Ayat lain. Kau bila ya. Inilah yang mesti amah tinggali amah. Amah alamatilah kata kulak amah. Ah, dia seorangnya kamu boleh newak kematian tu jinap pada hari kiamat. Laah tak laah tak nikah najuri tak Pasti aku akan sesakkan dia, sesakkan mereka. Dia tu tu mahu salib kecuali diri. Hei kata eh, ni mana ni? Kata kepada Allah. Oh, dia kata kepada saya. Aku pasti akan menyesatkan suriak dia. Atau ayat lainnya, Wallahi jubuk. Wallahi jubuk. Bagaimana dia tidak akan berhenti menyesatkan suriak Nabi, Nabi Adam semua. Sebab apa suriak? Sebab dia nak berada ke Rasul tadi. Nak berada ke Rasul tadi. Jadi hanya boleh kandungannya anak cucunya, dia. Dia Tiada kau dengar mereka sikit. Ya, jadi itu adalah okay. Alasir orang sakitnya di atas galerena. Lihat so, aku kata, kamu tak boleh ncahkan anak cucunya. Uh, anak cucunya dia, jadi atas teror orang sakit. Tiap-tiap usahnya mana tak sedih. Oh, enggak, enggak, enggak, enggak. Ya, mana boleh? Tak boleh dirasa oleh Jin. Mana-mana tunggu. Dia duduk, duduk atas syarau tak boleh hmm. Kalau Pala, buat je untuk kali bunyi lepas tu Tak duduk atas syarau tak boleh saksi tu jawab dia Tak so, kira, kira, tak kira Tak kira Dia so, tak ni. Dia puhai kata, dalam suruh lain Kamu tak boleh buat Tuhai kata, mula-mula dia kata dia tak boleh buat Tuhai kata memang kamu tak boleh buat Maka, oh alhamdulillah. Maka, pergi dah kami. Katanya kata Allah Taala itu. Maknanya Allah Taala approve. Apa dia approve ni? Nak menyesakkan dia approve. Iaitu, dia, Iaitu antara yang dia bolehnya, Ialah dia boleh rasuk walaupun dia ada di sini. Syetan ni dulu keluar pada tu. So. dia boleh rasuk lagi ada di Syaitan ini bulat puasa sudah tambah laku Tapi masih lagi boleh Average Atau WhatsApp boleh Email boleh lagi <laughs> Apa Siapa yang boleh ini? Allah Ta'ala approve Pasal dia tak boleh buat kalau Tuhan dahulu. tak boleh Tak boleh Biar Tuhan approve pada dia Pasal pergi lakam Paman, ah, ini ayat warning. Warning ini, warning ini pada kita nih. Paman tetapi akal, siapa yang mengikuti kamu wahai setan? Minhum daripada anak cucu Nabi Adam. Wa inna jannah majaza ukum, jaza -um ma Maka balasannya ialah nak ke bagi kamu dan nak uh, balasan. Pakai balasan, just simpah pada langit. Simpah. Balasannya naka, dan balasan itu simpah. For stuff this. For Dan, dan kamu, stuff Dan kamu gelincirkan lah. Dan kamu binginkan lah. Manis tak baksa. Sedaya upaya kamu siapa yang iklim daripada mereka. Buat mananya surah kata. Buatlah kamu dah buat macam mana. Kamu dah buat macam mana. Ini janji. Ini janji. Ini maha. Ini ayah. Sepakai orang ini. Sepakai hari ini. Sepakai hari ini. Baksa betul. Manis baksa sedaya mampu kamu. ...untuk menghasilkan mereka. yaitu ...bisau tekan... ...dengan suara-suara muzik... ...yang kamu ajar kepada manusia. Muzik ini memang... ...ajarnya seperti itu. Sudah betul. Bisau tekan... ...dengan suara-suara lemak bertukang. Eh, muzik ini memang... ...memang tak. Sebab dia diajar seperti dia. itu itu sih itu ada kecek lo. Mau enggak tak kira tadi tak kali. Tak ada kali, mau irama Support. Disauti kan dengan ajaran-ajaran musik kamu. Permagem itu, dia, dia bunyi saja musik tak gitu. Bukan dok orang. Dapat tak tak tidak, keluar tak boleh hadir. Pesan dia. Wa adlik dan kerahkanlah alaihim untuk bodoh mereka di atas mereka itu. Bihairika dengan tentera kamu. Tentera mana? Waradilika. Dan itu tentera berkuda kamu. Wasawilfuk. Dan tentera berjalan kaki. Tentera berjalan kaki ini siapa dia? Manusia yang besar. Termasuk tubuh-tubuh yang besar. Satu ratus, satu ratus setengah. Ah? Satu ratus setengah. Jadi tuan panggil satu ratus berjalan kaki. Dia boleh jalan di luar. Untuk pengetahuannya ini, di ini dia boleh berubah. Muda ramai yang suka mendal. Belain, lebih Air langit tu, no air langit tu. No. ada satu stak di kau tak kerja kan? Stak kajian. Kami boleh wat. Anda boleh ada masuk masuk pas. Satu meski tak tak kajian, atau nak jadi peluang meski, atau jadi pandai, patut ke? Patut Pakai, apa apa ya? Menglainnya, sepatu, pas bulan, lepas pas bulan kepada pula saya, saya, saya di, lepas pas bulan baik saya di, lah. Anak pula di pasar, lah. Sebentar masa bukak pintu tu, bukak pintu bantu. Google, Google, buang, buang di nai tu, nai tu. Tentu-tentu itu, peta saya bawa. Nanti Kalau orang tahu tentang jin, jin ini boleh terbaik panggil. Daripada panggil itu, daripada kajian yang pergi ke batukir itu. Oh, tak ada dua anak, apa? ada dua anak, apa? Saya ada bumbu-bumbu, saya lajar, saya jahit. Di mana bumbu saya ni selalu saya kita kita ni cara kita lah bumbu saya kat sana uh, nama kepada dia kepada Jin ada kepada Jin nama buku saya ni kita panggil ayam dada mana nama dia nya waktu bagus abdawi Jiji Jawa Timur atau Jawa, Jawa Barat ah uh, Jawa Barat nama tempatnya Pakuanji nama pak pak war. Jadi bumi ya, saya dilaga, nanti alien tu waktu pakus abad 23 namanya. Ha? Apa habis bila 4 tahun tahun kedua. Ini petik orang, dia bagi dia kata, mai kat. Como dia rosida Ini dia Kamu seorang Juga. Kalau enggak. Kalau dia nak punya jawomo ni 30,000. Untuk tangan ini, kukuh pada diri. Macam potong-potong. Dalam beliannya, dibi. Dibi. Dibi sakon. Masa. Masa lalu. Jadi, masa guru saya pergi ke moja itu di Jawa Marah. tapi pergi ke Jawa Marah itulah. Lalu, dia berasal. Masa mula-mula masuk tu. Dia tak punya wangi. Nak hidup, tak punya wangi. Soalnya hidup, tak punya wangi. Pakai esok. Bantar tu nunggu lah tuan. Aku. Satu dari pasal 9. Pindah organ. Namanya. nak nak tanya apa? Esok, waktu mengari esok. Kamu nak tanya apa? Boleh. Pasal, nak tanya. Pasal tu. Hefo kita tak ada. Di talipun payus. Cerita dulu. Tahul 9 70 hari, ada 72 hari 72 hari Telefon ini bias lah Saya nak Jadi dia nak tahu, buku saya nak tahu lah Kadang-kadang kita, anak-amu itu Dikata lah Ansar lah mesej You're Apa okay, thank nama jisuk aku angin Oleh di Oleh di siri Takut siri kalau dia sedih, ambil takut, takut, takut, takut Jauh ini Lepas itu, lepas itu dia letak dirimu Dok! Kok ini? Dok! Usaha, dia menunjuk ke sana Dia menunjuk ke sana, kita menunjuk Dia duduk ke sana Dia menunjuk ke sana Dia menunjuk ke sana Dia di lutut apa paha. Kamu dia ini anakku akan nama biar-biar-biar kamu biar-biar-biar buka mau. Bukan mau, kita mau sore-sore buka mau. Luar boleh saya sempat ke rumah Bapak. Di laboratorium. Nggih. Nggih, sudah. Baik. Atasnya hayang Kamu tak kamu menekan. Jika mana semua dia stop begitu sahaja. Tambah saja sudah buat ni anak dia ni ada tangan ni ramai. Kami takkan dilatih, kau tu Ini lama tu ni lama tahunnya ni ni ni record dia. Kami buat ni ni ni kami buat ni Semua beri kau beri kemudahan baru. Menarik menar menar bung nak kuatkan parti jangan beri potong. Jika mana ini pada jawab Barangkab Al-Azhar Salih Dengan laporasiak ya. Awak ingat daripada Abang ni, mari, Marissa ni hmm. Naik ke rumah barang ni Ayat gelo ni, barang mana ada ni hmm. So, oh, saya cakap serai-serai, saya cakap Tentang betul ni Tak faham, bahawasanya Ding ni boleh survive tersebut lah. Boleh naik ke langit ni no. Dan boleh berhenti di langit Lepas tu pula, kalau dia ada dekat ni Awak nak pergi di mana? apa tak tanya. Tanya, ngeri. Ah ni apa duduk mana aku? Kalau dia masuk dalam kubur dan dalam kubur. Takkin dia terdoloh di ni, maksudnya kita bagi tadi. Kau kaki <laughs> dia di Boleh, tak kuat. Dia terdoloh di ni, dia tajal. Apa? Bu dia. Abu Abu Hurairah takat jin dalam betuk, manusia. Ya, berupa manusia. Boleh tak cakap orang berupa manusia? Kalau Pahal kata, kalau kamu boleh tengok dia, bila dia tukar, bila dia tukar, tukar kepada benda yang kamu boleh tengok. itu saja, kita tahu. Sebab kita tahu, Tuhan kita, kita tahu. Tiba-tiba boleh scan, akidah boleh scan, ini, dari Allah. Hey. saya daripada Allah. Saya boleh scan, saya lancar lah, kumpul-kumpulnya yang boleh scan, ni, okay, yang, Buat diri satu. Ya, lebih tinggi, benar ni? ini. Member, member. Lagi. Kalian tak sker, dong. Ambil. Bila, dong. Bisa, dong. Bisa, dong. Eh, dulu-dulu saya jangka terhadap saya, kawan-kawan. Si Malwi itu, dua menit, sebulah sapa, tahu-tah. Saya tahu-tah. Pasal, ia ada satu jenis bunyi. Kalau pun, ini mah ikut belakang, di bajanya. Malwi juga, di bajanya. Ia itu apa-apa, kalau jenis sanih atau sanih, puluh pendek, puluh dua, itu apa-apa. Jari tangeh, cari tangeh, sanih, sanih, sanih, sanih, sanih, sanih. Cari tangeh. Oke tangeh, cari. Sanih kepada anda. Apakah anda pakai peluang sahaja? Seperti awak buat, pakai lengan kuduk apa-apa. Dia pakai peluang sahaja. Seperti itu. Bersaah bila kita belajar almutawwi atau tasawuf ngala tu bunyi dia jadi satu jenis bunyi kalau kita buat buat buat dak ya ha pada ni peto nak buat kita mana apa apa sihat tu anaknya ada pernah tengok diri kau mak to sam mak to dekat di siapa dalam dalam dalam celok bukan dia siapa atau. Ini boleh scam dan tak nak temu pada. Betul. Tu lah dia teori kata. Ha? Baik, sambung lagi. Kalau ada dosa semua kau nak belajar tak. Kalau dia ilmu ada, cuba kau banyakkan mengajar ahli tak jadi jauh orang. Dan dia ni kau paham kan dia? Kalau dia ni kalau tak tahu tu dia biasa, yang mula-mula ni dia kena eh dia usah tafsir ni tak payah ngaji kan. belajarnya baca nak mula. Ustaz payah belajar dakwah tafsir 15 hari usah sifar. Tak sarang kita tak sampai apa-apa. Kita cerita. Dia si Ali. Ini sane kita dekat kita dekat ayat 1 dia tercatat dia kata ni sepah dia. Ya. Kalau Allah tak tahu sifat ya, dia, ayat rakyat di baca tak sangat. Hati-hati dia ya, di baca tak sangat. Kalau bersakut dan mereka. Maka tahu lah dia macam mana jadi. Maka saya tahu. Ya ayat rakyatnya ya, macam raya ini, Dia pengalaman rakyat itu. Rakyatnya, uh, Ustaz rakyatnya. Ustaz rakyatnya, Nama Abdul Hadi, di dia Jadi Aqtub. Dia baca jadi pasisah, Nama. Kan, jadi ini dah anak nak mulai dia tanya dia bukan hanya ngaji. Ada kalau nak tanya tentang saya, saya tak tahu kan. Macam dia daripada dari pada dari tak ada experien dalam ni terus belajar apa lah dan apa kita dan tujuk ada bersih. Nak tahu tentang nanti negara negara tentang saya. Macam cara macam tu dan dikejarnya. Dan tak eks, nak keluar balik, habis dah. Habis nak kira dah. Kalau tak ha, dah jawab. Bukan benda. Ya dah bohong Apa yang dia bohong tu saya tahu. Allah. Baiklah mama hala saya cakap dah. Dudulah. Kalau macam tu, kalau orang lain ada di bawahnya, dia akan mencari-cari-cari Tata-tata itu tak ada sempurna Kalau di sini di gel Di rumah saya tak ada sempurna Ada yang paling di gel, saya sampai di muka Di Bila nak naik, ada yang terutama Saya akan baca apa-apa kita ada yang paling power. Kenapa <laughs> dia? Tidak besar lagi. Ayo, tak tahu saya penggol aku. Oh, paham semua orang. dia tidak takut saya, dia takut bos saya. Semangat saya. Jadi, saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya ingatkan kita pembohong orang putus, kan? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Apa kita penggol Wiri asalang tu akan lebih ekor. Satu wiri asir, tiga ekor. Dua wiri, dua, dua ekor. Tiga, tiga ekor. Empat, empat ekor. Wah, ini. Buat wiri satu, tiga ekor. Buat serik, tiga Buat serik satu, tiga ekor lagi. Serik serik tiga ekor. Ayat kedua, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah. Sudah kusirah. Ayat ke lima, lahum Quran. Aku akan pada mereka. Teman-teman rapat. Ini adalah jinn yang ada di sini. Ini adalah jinn yang ada di sini dan juga saya-jinn yang di sini. Kalau saya jauhlah mengingatkan ke depan, bakat. semua haram. Jadi, setiap kali buat syirik pada Allah, tekor hari. Buat bidasa, tekor pula hari. Buat tawas, tawas tahlia berarti, tekor hari. Buat bolak-balik buat tekor. Buat lagu-balik lagi. Buat lagu-balik lagi. bapa apa sampai juta dari orang Pastu bila sampai tahu itu, bila orang dah datang dia, esen asal orang pun tak tahu. Ah dia boleh mulai kekasi. Alhamdulillah. Kalau bila nak mulai dengan nama nama dia, abang baca video. Kalau video, amat ajar. Jadi kita tu mulai sejak sejak kita esen asal orang. Abu tanya lah. orang mana yang sekarang kasi kalau bila tu? Banyak dia. Abu ada dua orang. Esen asal orang. Dia complete lah. Bahan sudah buka dari pintu. Cik dia, cetak dia, dia, dia, masih lagi. Dia terlahirin. Di pelaburan, millions of ringgit per day kan. Ya? <laughs> oh, dia nak pakai lagi apalah. Dia keliling ni, jatuh lagi. Investment, hapih lah. Mengucap dua kali masyarakat, so, apa investment. Mengucap apa? Mengaku, la illa la illallah muhammad alhamdulillah. Jabut semua panggil. Keriwannya, timbul apa dia? Ah, bila taktor, tak taktor sakar, macam mana? tak muncak apa-apa tak lagi lah sakar. Awak nak tahu muncar nak belajar ya, ajar dia muncar dua kali lima sahaja. Kalau dia sanggup, Boleh muncar hati dia ikhlas, muncabu semua jenis. Saling tu, nak muncar dua kali lima sahaja. Tak ayah, macam apa tu? Ayah, ku ku ku, ayah. Oh, dia tu ku suruh hari-hari ni cakap. Oh, hee, tidak tidak, tidak mak budak ya kadang budi nak tu awak mak ya Hindu sami masuk Islam ada ada masuk atu dah Ada masuk atu Hindu Hindu tok sami masuk atu tok ajah masuk Islam ada masuk atu dah pagi masuk atu Apa apa tak masuk atu atu ni jin sudah pepe labut jawabannya amak kerana muncak dua kali masyarakat tu terkabut semua kan? apa itu. Lepas itu, kalau rasa macam luar itu, ada apa-apa. Habis itu tak perlu. Sebab itu, bila baca ayat kursi, Ustaz lari. Saya baca sekarang Ustaz kursi, tak lari dia. Lepas lagi, baca balik, itu kawan Tidak kira itu tak? Betul? Ha, dia baca, salah orang macam tu, Tadi misalam, dia tegur kalau misalam. Paksa member baca tak ada efek. Jika orang ini ada mujizah, orang yang beriman baca kepada kepada jin yang kafir ini mesti kenal. Kalau yang akhirnya baca tak ada apa? member baca. Jadi saya salut sangat. Kalau saya, siapa-siapa yang baca kursi balas tu, aduh juta lagi bermana. Orang yang baca tarik wafir kepada Allah. Tiupan doh, ya. Tapi oleh karena itu kita tahu modal kerja nafas kita, mesti cahaya kali masih ada. Ambil esmayah, baca al-Qur'an, ayat sama ayat itu. Baca itu, mesti cahaya kali masih ada. Kita pada Allah, kita syirik pada Allah. Mesti minta doa, kita Tuhan Supaya tunjuk sirik ajar sirik bula pada awak. Ajar, saya tunjuk pada awak Syirik mana awak Allah tadi. Kemudian ambil esmayah. Baca ayat kursi itu dalamnya Bila dia mengatakan maksudnya Bih itu cabut ya. itu Baca nanti Ayat kursi itu baca oleh orang yang beriman Ada mujizat-mujizat tersebut mujizat ya. nah. Sebab itu lagi, baca. dia baca, baca. itu Apa-apa, apa-apa, apa-apa lagi dia Pertama hari dia berbicara Baca ayat kursi itu apa? Lagi, dia baca kebersih dia baca ke kacil hijau, baca ke kacil, reflectan je Baca ke kacil, okay, <tuk> okay, baca ke kacil, baca ke kacil Baca pada kacil, baca ke baca pada kacil Muntah pula, pasal Kacil ni tidak akan menjadi Kalau tidak baca kebacaan benda, barulah di baca ke kacil, baca ke kacil Ha, ni lah bagi nak datang ni kita faham benda maksud dia tajik kaki ni malam-malam tu baru tu oh bagi tu balik-balik tajik tu kita ada adanya ada, lah. ada. ada dalam hati Kita nak seroka macam pak kita ada doh orang dia tak boleh nak masuk tak boleh dah dia cuba nak halang lah. jadi kita buat mulai. air ni baru kita kita ragu-ragu lagi kan? Ya? Tapi niat ada dah. Maka hmm. kita pun mula buat siri balik. Bila buat siri balik, dia tak usik balik. Sudah. Jadi, yang tak usik kita panggil, dah lari. Dia tanya atas bapa. Wah, sudah lari. apa dia halunya. anak Dia jadi mempunyai ya, orang. Masa-masa dapat. Masa lama ayat terus ke siri daripada Allah. Dia dah balik. Dia dah balik. Dia nak balik awak nak bayar berapa banyak awak nak bayar berapa banyak awak nak berma macam mana tak ada masalah apa pada saya baru kepada awak tak ada hak Tak dia sampai ini. ya Allah ya kami. patunglah kami paha dalam ya um, ayahnya napa hmm. Jadi dengan saudara berkuasa kamu tak perlu jelaga. Dapat tu di mana lagi boleh boleh kuasa tu. Kuat kui kuasa ni. Kuat kat tu. Kuat Kamu gencerkalah mereka sebab tu, kamu benar suara-suara punya sikap. Maknanya orangnya puji tepat-tepat nyanyi Tanya pergi mana-mana. Saya kata kat, nanti tanya saya, ada di di mana tempat yang kamu paling suka tadi ada panci tadi mana dulu dia ada laki-laki dia kata. kan dia paling nak lah nanti, tari, nanti. Lala, pakai pakai hijab ni hijab ada atas atas Nyanyi apa pakai hijab ni dia ya, si ya lelaki pula masuk pun nya maka apa ini nak selamat Allah ora fit janganlah sebenarnya boleh bagi nak disekolah betul ni Biksu yang dilegitamisekan. Tidak ada. Tidak ada. Disaltikan. Ingat ada hadis Nabi SAW. Tidak boleh jual hamba abdi kamu. yang sudah pandai menyanyi. Atau pandai menggunakan alamin. Harai dua. Hamba abdi. Dia sudah pandai alamin atau pandai nyanyi. Ada lain pula. Jangan kamu ajar anak-anak kamu alat-alat nanti atau menjanji. Takut, saya boleh buat apa-apa itu. Takut, saya boleh buat apa-apa. Jadi, nunggu-nunggu dia datang. Eh, nyanyi pun. Ini siapa nak ajar, nunggu-nunggu dia. Nunggu, nunggu. Kita baik-baik. Kita baik-baik. Kita ingat kepada Allah. Ah far. <laughs> no, Jadi Kristian saja yang menyanyi dalam gereja Hindu Ini budaya dia leqwe. Islam banyak perkara. Ada janji. Tapi kan sudah ada, sudah ada dikti munah. Ya. La illaha illallah tu sudah dijanji kan. Allah dari mata itu jangan-jangan to. Ya ada di radio dikasih-kasih agak pasal sedap web pe so go ve ve la dinani ke me karta kasa agya sakta hai abhi aa raha hai la do ko to nahi ho jab badle ganni tari tari ho to nahi ho ho jata bachwan matlab video ja raha hai vatti tajam nahi hai to jadi jadi jadi orang hai ya Eh? Baik. Jadi antara lagi, antara yang lagi, bil al bil pada mana dia? Jadi bil bil amwalin ini tambah pada pada perkiraan harta jualan. Alihara seterang ini, kamu masih jangkuh. Saya kata, boleh kamu? Aku beri kamu untuk pada mereka pada pengurusiaan mereka. Wa'aulah dihidat pada pengurusiaan anak-anak mereka. Wa'aikum. Dan berilah pada mereka angkat-angkat. Apa dia anganan? Ya? Bajawiri ini pada usia. Bajawiri ini pada usia. Bajawiri ini boleh jadi keboli. Bajawiri ini boleh tepuk tangan ke wakti sama. Tapi ketika ha? Nabi datang. Jangan ngarannya bagaimana mereka. Wa ma ya'lamun saytan dan tidaklah tidaklah perjanjian setan itu dengan kamu dengan mereka itu illah wurur. Tidaklah apa yang dijanjikan oleh setan itu kepada manusia itu illah wurur. Mereka. Ini budaya saja. Jadi ada satu wakil rakyat kan. Nak jadi... Nak jadi besar. Ada jadi besar. Maka dia bongong. Bongong, nak tak tukar pun tak? Tukar pun? Tukar. Tukar pun? Tukar. Tukar pun? Nak tukar Nak tahu nak tukar mah? Maka lagi. Kalau nak ke. Eh kira ni buka ke buka ke apa makan selesai makan. Disebut mana tu yang kata bawa lah mereka tu sama ada tentara bertudar kamu tentara penjelak aksi jadi dengan mereka pada pengurus yang terdahulu mana ejar eh, lah jadi pengurus yang kamu ini antamana dia ini tidak buat itu misalnya pengurus bila tidak ikut syariat saya akan masuk. wah wah ya tidak ikut syariat mati dalam pengurus yang anak anak sama ikut syariat masuk. Dan beri angin-angin kepada mereka. Buat amal-amal yang pembinaan ini. Boleh masuk kebuka. Milik-milik yang ada penyajah oleh Nabi ini. Lalu mulai menjadi kewalaman yang ada. Oh, ada pepati pun. Terakhir. Ada pepati, tolup ayat berapa. Lama dah bertaknya. Saya tak tarik balik. Saya tak tarik balik. Satu negeri bagi orang-orang, bagi orang-orang saja, wujud soal apa yang telah menolong. Salalah itu. Ayat Itu orang yang ada anak. Ada anak. Dia patut boleh kepada adik-adik dia. Pada suami saja, pada perempuan. Pada istri dia, kalau suami itu. Ya? Ada, bolehkah? Boleh pada perempuan. Semua ayat Quran itu pupuk pada Allah. Pasal jawab, jawab apa ni? Okey, okey, apa buat dia ni? Ayah kamu itu ada kami itu ada perpati. kamu itu ada benda duduk. Hai, macam tu. Sudah dia panggil sembunyi. Gitulah. Tapi cukup bodoh dia. Ayah itu ada sembunyi, Kami itu ada perpati. Biarnya pukul. <coughs> Saya tempat kata-masa tanja ulama kata. Tak ada. Tak. Oh. Kita tak banyak kata-kata tanja kata. Maka hmm. ni pun ada orang yang hmm. kata-kata. Wahni Allah SAW ni kena hidup baik mula. Walaupun kita tak mampu nak buat. Kita tak mampu nak dilagih itu Kita tak ada kuasa apa. Tapi kita nak... Untuk ada berlata, tu dia lah. Tu tahu dia lah. Ini nak Allah nak buat negara Islam lah. Eh, terakam, terakam, terakam, terakam, terakam. tu saya. Saya kata terakam tu saya. Dia patut buat ni lah. Kalau so, lepas negara Islam tu, waktu reiki je lah. Nasi, lah. Lepas tu, cara nak buat negara Islam Malaysia ni salah. Tahu Betul. Tahu tu. Tidak boleh buat negara Islam Malaysia. Kena boleh buat, kena buat hanya satu negara Islam. Ia itu semua sekali yang Islam di bawah satu negara. Ia itu bawah satu kaliput. tu bawah itu. Kalau ah, nampak negara Islam Islam, orang ah, Indonesia kata negara Islam. Singapura kata, kata negara Islam, tidak apa? Bersama saya, saya ingat saya, saya ingat saya, saya ingat saya, saya Oh, jadi pecah juga. Kudaka dia, dia satu ummah. ...umatlah wahir. Lepas tu yang satu, yang tak ada baik. -baik. Tak nak buatlah, kerana... ...kalau seorang akal latih, untuk Mesya ada satu gauna. Tak ada, tapi saya suka yang tak ada lagi. Antik gauna. Gauna itu mungkin akan layu juga. Ok oh, ya. Lepas tu gauna ni akan latih. Lepas tu akan latih. Labis tu, le. Labis, tu nak kau ni dah selesai. Kau nak, tapi kau nak jaga lapis, dah ke lapis. Ada satu kotak beren, satu kotak beren. Maklumlah itu kita dalam berbual nak nak wasa bukan bual, nak air gaya. Kau ada masih sengat di uji kita, tuhaj mino kita di kalangan dunia mata mata masyarakat dunia. Kalau sebenarnya kamu mahu tak boleh bersatu untuk mendirikan puasa bulan Ramadhan. Tidak boleh bersatu untuk mendirikan air gajah puasa. Tidak boleh bersatu untuk mendirikan air gajah. Kalau semua cakap gede lato, tapi puasa, Singapura puasa, Malaysia ada puasa, Puasa tidak ramadhan? Thailand ramadhan. Eh di satu kali bulan Julai. 1 x 7 Pongi itu, 1 x 7 Musing itu Kalau, kalau duduk di sini, satu duduk di sini Satu mungkin lain, garis lestang Garis lestang, kan? Garis lestang, garis itu Itu 1 x 7 Palingnya, Malaysia Itu apa? Filipi Filipi itu tidak tahu? Tidak Indonesia apa? Kalau kita Indonesia, jadi Thailand, puasa, Malaysia ada puasa, Singapura, puasa, Indonesia ada puasa. Hai. Tak seragam. Nah, tak seragam macam mana? Tuhan nak tunjuk pada kita, puasa yang memang kamu, kita memang tak seragam. Selain kita tak seragam, Tuhan akan gina kita di kaca mata dunia. Tak, tak boleh? Tak bolehlah itu. Pada hari ayat-ayat ini, kita ikut Saudis. Kan dia bawa dia uji, bawa, apa bawa, bawa, bagai haji, hukum dia apa, kan? Jadi esok pahlawan dia hukum hari ini, esok kita pakai raya dapatkan. Boleh tak? Boleh lah, kan? ada satu kajian. Ini kita pula nak, nak buat satu negara ini siap, kita menjaga apa Oh, tak betul lah. Tak betul lah umat wahidah. Dan umat yang berpakaian-pakaian. Balik pada tadi loh. Nah, baik-baik. Inna ibadi kutubuddah, hamba-Ku, dai salaka 'alayhim. Ini ada kuasa ke atas kamu, Ka'itan. Tuqona, suatu kuasa godaan. Yaitu kepada orang yang ke kepada yang beriman. Apa khabar? Biaram mereka berbicara. tuan kamu. Buatilah sebagai penjaga. Ini boleh merta. Tak boleh kacau sekejap ke? Tak boleh. Biaram-biaram tak boleh ya? kacau. Baya. Kita nak percaya baya. Kita nak kata. Kita nak kata. Baya tak tak? Baya tak nak kacau. Baya tak percaya. Baya tak berbicara. Baya, baya mungkin suakan Allah Taala dan kita percaya. Alhamdulillah, alhamdulillah salat Allah ya, kita membaca ayat-ayat itu, ya, mungkin makta kan. Dan kita panggil kepada Allah Taala kerja, Rabbul ladzi tuanta amula dak ya, jiki yang melayarkan makhum untuk kamu, al-furqu. Al-furq ya kata apa? Di bahri -al -al. itu Allah Taala lah yang membuat memperjalankan kamu dalam kapal di lautan. Itulah mulai masalahnya. Kapal kita buat. Kita kata kita buat kapal adalah corak. Kami corak. Dia kata tuhaja kata aku cipta kapal-kapal seperti -kapal gunung di lautan. Kita cipta kapal. Tuhaja kata aku buat kapal. Di mana ni? Saya tujuk orang agak pagi saya berjalan. Ya? Saya nak, kita, yaitu kapal tu kalau kayu, kayu itu pokok kayu tu Awak tak boleh tanam pokok. Awak tidak ada usaha nak tanam pokok singar. Pokok singar atau kita patu-patu kalau kita, ya Semua ya, awak, awak usaha dapat kawasan, dapat lesen, dapat perni, apa apa lah. nak ya. Bukan. Pokok tu awak tak anak pun. Awak tak banjar pun ya. Awak tak miram dia. Terbiak tumbuh dengan diri. Bermana Allah Ta'ala yang menumbuhkan dia panggil. Kalau pokok kita lana ni, yang Allah Ta'ala juga tumbuhkan dia ni. Dia tak fokus apa usaha manusia. Dia tumbuh dengan diri. Lepas tu Tuhan ilhamkan kepada manusia pergi tebang pokok tu supaya boleh guna. Lepas tu Tuhan ajar pada manusia kamu guna terbang ke nak kapok, mula Lepas itu kamu guna terbang ke nak gaji, mulia. Terpakai terbang ke nak esok, Dulu tarik dengan nak kacau, lo ni tagih duit nak duit orang dengan... kapok. Dulu gaji, mana diajar, kemudian gajinya se. Kapu aja, oh hebat. So harga barang kita se ni dalam dunia membuat pakai. Bagai apa saja, tak, nak Nak ambil apa tu, Ternyata dibuat lauri. Lauri nak buat lauri tu, Orang oh, bakalan lah, dengan harga kepada manusia, Supaya manusia ni buat lauri. Supaya boleh cari makan. Tengah Lepas tu buat lauri sahaja, Paling buat tanya. Tu saja makin haram. Bila harga lah, Kepada semua je ni manusia. Dia tak pilih kami tak ambil Tak pilih sebagai rasul, Dia tak pilih. Jadi, awak hanya dia perkena, okay? Nah, kamu boleh buat, boleh buat ni, boleh, ni boleh. Jadi, bermasa kebelakang, begitu. Satu, satu, tu. hukuk, hukuk, hukuk, hukuk. Lepas tu, ajar pada manusia arkitek. untuk buat apa? Ajar boleh injilnya untuk desainnya macam-macamnya. Lepas tu, ajar boleh cara-cara pelaku, pemborosan ini, arus ini, musuh ini. Angin, blocking, guna dengan alat komputer. Bermana? Apa yang kita ada? Yang kita buat apa? Kita hanya buat ilmu tu bagi. Raw material itu harganya. Lepas tu kapal pula duduk atas laut. Yang itu harganya juga. Angin itu harganya juga. Minyak itu harganya juga. Semua sekali. Tuhan berkata, guna kemudahan-kemudahan yang Tuhan bagi boleh kita dari situ. Dari kata-kata dan sebagainya itu untuk dapat kegunaan kita. Ya. Anak Tuhan kata, Tuh, dia jawab apa. Kalau orang lain, dia kata, aku yang buat jalan-jalan. Yang misalnya, dia kata, aku buat jalan. Maksudnya, nah, aku buat jalan. Selah buat itu. kata, aku buat jalan. Tak tahu. Maka kalau tahu itu pusing, pusing, pusing, pusing, oleh kanya, oleh kadang itu A equal to Z, equals to one, tak um. apa-apa. So, tak tahu juga memang. Pusing, pusing, pusing, oleh kadang itu A equal to Z, then this is equal to one. Tak apa-apa. Tak Oh, assumption lah. Jadi sini, Tuhan kata, okay. cukuplah um. Tuhan kamu sebagai penjaga kamu. Cukuplah dinakguan kamu sebagai penjaga. Pandang-pandang jangan risap dologan bapak-bapak. Nak doa ke tu, itu, risap mengenai Allah. Nak main buk, nak main skater, nak buat semua, okay. nak berbual. Salih. Siap. Ya. Salihkanlah. Tujuannya? Risap tahu milpah boleh. Supaya kamu boleh cari. Daripada punya Tuhan yang banyak-banyak itu. Harta-harta ataulah dia export ada kan kata. Tak guna pak waru. Pak Tau. Kalau pun dia saja pun diaan Allah. Sama ada di Daud atau pun di ada atas belakang. Sehingga sekarang ni transport yang paling mewah sekali adalah kapal. Sehingga ini. Paling mulah tadi. Barang-barang ni import export ni yang paling yang paling mewah sekali walaupun tepat nak berubah tapi mahal. Makhluk itu menolak apa? Ina hubu semua dia Allah kalau tak alamisun. Terhadap kamu itu wafir ma amaklah dia kepada makhluk itu amak cahaya kepada makhluk dia. Waizah masa waizah masa kemudaruh dan Apabila bila kepada kamu bahaya bila bahaya dalam lautan. Bola bila lakamun. Ilai lenyap daripada kamu, matadrunah. Aku sahaja mm. yang kamu seluruh suruh selu pada ini. Ilai yahu melayangkan kepada Allah SWT. Dia masa duduk di dunia ini, kan? duduk antara azar ini, kan? Bob, pada, Bob, tu, ya, ni, Tayang, ni, sebab, boh kalau bawa sawak suyut ini, dia. ada yang ada yang ada. sebab bawa, sayang boleh, saya makan. Sebab itu, sebap ini, sebap itu, macam-macam. Tetapi waktu sih lampu tu wajib tu wajib saya jadi mau panggil aku. Abi panggil wajib tu wajib ni, nabi tu nabi. Si angkut itu Kristian itu. Dah jadi apa semua tu kamu balai mana aye pun tidak. Mila senarai bukti dia. Pak senarai bukti dia. Apa Ya Allah. Ada lah. Ada lah. Senarai senarai itu sih tak Ya Allah, oh my God. Kristiana, Kristiana. Eh? Datang dalam video disaster Kyle. Padahal, oh my God. Christian, oh my God. Dan accident, nah accident ya. Dia datang karena to ten horak. Begitu datang akan langgaran. Dia buat oh my God. Padahal right? semua kata dia Allah. Tapi dia sendiri tapi apa maksud itu ya Allah. Dalla anhum. Dalla. Hila lenna. Man tad'una. Apa sahaja roh yang dia selalu. tapi yang dia selalu. Kerih selamat tak kerih selamat. Semua takutlah Allah. Hila iya hu. Mereka kepada dia sahaja doa. Dalam manajjarum. Mereka tersalahkan selamatkan kamu. Hila al Kepada daratan. tan. ya. Bila selamat sahaja. Daripada ribut tu. Selamat ada dako darau apa populer lah tapi lambat beberapa ribu tadi sama kepada bahaya tadi. Sedangkan a'radah a'radtum kamu berpaling jangan ipas makasih Allah taala Apa dia? Bila sama kepada laut kan dia berkata Allah nasib baik apa itu? Tom. Tom lambung-lambung tom. Kunil la pai tom. Tak ada sabit kata Masa tu laut tu dengan menggunakan pelaku, ya Allah, ya Allah, pelaku ke daratan. Bila sampai di daratan, Allah mahu bila, mahu bila, buat tidak mati saya. Jadi tu, lafaznya. Ada ada ini, ada ada ini. Wakan al-ejarat. Dan adalah manusia itu tak purong, sangat-sangat tidak bersyukur, sangat-sangat tidak bersyukur, sangat-sangat tak berpuas, sangat-sangat tidak bersyukur. Amin tu. Apakah kamu berasa aman? Angyak sih Allah tak akan tipu kepada kamu, jani bin Faruq. Jadi lebih baru, selamat daripada jadi lebih baru. Jadi apa? Hah? Hmm? Hmm? Ah, bagian. Jangan nipal-lupa dulu oh, Kebahagiaan Kebahagiaan Kebahagiaan Kebahagiaan Kebahagiaan, kebahagiaan. kebahagiaan. kebahagiaan. Oh, kebahagiaan. Apa? Kebahagiaan Apa? Apa amintum? Apa amintum? Apakah kamu berada sama? Anjak jaksip agitum Akan menipu kepada kamu Sebahagiaan daripada tanah Dilarakkan Sipu atas kepala. Anak keselaih dari bawah ini. Tak. Anak keselaih dari bawah ini. Sebahagian daripada tanah itu, sipu atas tanah. Rasa selamat. Biar kita duduk rasa sedap yang kita rasa. Kita ni tidak akan jatuh, tidak akan Daktusan, Daktusan hormi kata kepala. Yang kita ni, Tidak sedikit. Hah? Tidak sedikit. Biar itu tergelam, tergelam Yalah, kita berasa Tak apa, tak apa, tak gelap Biar siapa Biar ditimpa, tidak ditenggelam Mana kita duduk sini Rasanya okey Pasal tak ada singgur bawah Ada mm. buat Ada kan kalau saya kena singgur macam mana? Tak ada dah Rutuh tepi tu tak ada dah. Oh, Tak ada rutuk dah rumah tu pun dah pakai bakar tak kag bolak kapoi dah dulu. Pastu pakaiyo kan? Jadi itu awak tanya. Apakah Apakah kamu, tak kamu ini tak belajar ramon? Rasul kamu ni terdama daripada pada <coughs> dalam omni. Al-nur silah alikum al ah Atau ataupun kamu terdama daripada aku kirim pada kamu tu al-sibah. Ah Punca bakti untuk ke dalam. Jadi okay, kena ujang. Kalau orang ini kena hujan ia... ujal. ya yang Ritik hujan itu, putih-putih hujan itu Kalau setelah pesan, ini sakit. Terus tu orang Air banyak Kalau yang pagi tu, Air batu dan Kita balik berlaku satu waktu, satu kali Dia tiba Rizal Mari nyanyi tu Tuhan Jam jalan raya daripada Kembali sampai ke Malawi, untuk lakelu, jen. Jalan trek, jen. Waktu nak jen di situ tu, kalau kalau boh tu agak ni, itu hari -hari, tak pernah jen di sapa di itu, dia tak pernah jen. Oh dekak, mana mana pak konno? Dua boh kete ada lah, pasti ada. Tak ada gitu mana kereta kosong? Ali yang di sini orang jawa, dia nyanyi di Kuala Lumpur, jen melayu. Oga boleh pun sulit lah, apa, kau saya, kita pakai, baru banyak ni. Kemudian dari sana, daripada keluar semalai sampai ke rusuk, jangan. Daripada bawah semalai sampai ke kaki mesti, jangan. Jika dalam sini, ada satu pergi kuat, pada itu satu pergi pada kaki, satu pergi ke bawah, jangan bawah, n? Esok tak dia kalau ni orang ni orang ni dah ni tu pergi lah tak buatlah dok ke abidin eh so nya kena jawablah memastikan di surau tempat kita boleh post ni automatik tersebut itu tak tak post semua semua terbur semua tadi ayat tu ya semua semua betul pocok expect dia datang tempat Maka saya ada tanam tembakar. Tembakar pun hantur semua kali. Tau, hantur. Hantur semua. Tersenyap sedu semua sekali. Yang kenanya kawasan. Joget tu. Dengan hantu ya, kenal. Tempat lain dah pun. Kau bangun alam lah. Di itu hanya ni. Ah kali kedua Jadi Tuhan kata, adakah kamu kata bersama kepada Tuhan yang akan menurunkan kepadamu? kamu hafiba, yaitu hujan batu di dalam. Ayat yang sama ada dalam surah Al-Qamar, Qamar. Al tumala tajidul, tumala tajidulakum maqila. Kemudian tidak ada lagi, kamu dah pasti untuk diri kamu, sebarang orang yang boleh menjaga kamu. Tidak ada lah, sebarang orang yang boleh jaga kamu. Melainkan Allah taala saja yang boleh menjaga kamu. Amin tu, apakah kamu tak aman? An yu'idakum, bahawasanya Allah taala akan kembali ke kamu. di hizah rasan kepada kejadian asa wali. Apa dia? Iaitu yang duduk di laut itu, yang duduk di laut itu dan ini kerana kata-kata dia bukan awal, dia lebih lambat. Bayu baca maka di di kata-kata kamu itu di kata-kata kamu itu kosifan, iaitu di tiuk kata-kata kamu itu kosifan, iaitu satu tahun minyak dari pada angin yang tercang. Bayu uh, ri, bayu ri, pakum lima kapatung. Maka Allah Ta'ala akan mengendap mengenangkan kamu dan dengan cepat kekukuran kamu. Kembali sajulah menjadi kan tidak lagi kamu dapat sih bakumusuk di kamu. Alena ke atas kami. Bih untuk menenggelamkan kamu, tapi uh, suatu orang yang boleh bantu kamu daripada tenggelam. maknanya bila Allah Taala nak, awak apa-apa tidak ada siapa-siapa yang boleh menentang. Allah Muallim tidak mungkin.